приміряючись до чорного німецького ополя, який поки що належав кумовій цикалу. Нарешті дядько видібрав сотень з десять найвгодованіших вихованців і повіз до Києва, не взявши із гроша на зворотну дорогу. Був певен, що повернеться з тисячою карбованців у кишені. Проте інститут, який скуповував воший, уже розформували. Дядько пішодрала Чолаповій столиці.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 Заїхали до родичів. Був спечний, душний день. На голубій небесній черені яскраво палах котіло сонце. Тільки на заході похмуро гарчав темномордий звір і злостиво шкріб небо кіхтями. Дід Євраз лежав під традиційною грушею в свіжій полотняній сироці, в спіднях і чекав кінця світу, склавши в узловаті руки на грудях.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 підраховуючи дебети і кредити водоконтори, готувався до кінця світу, наче до ревізії. Небо тим часом вбиралося в темну, мов би кожух, на виворіт одіж. Усе погримувало над Солом'янкою. І дід Євразь лагідно та вибачливо хрестився до хмари. Баба Одарка усміхнено тримала на долоні ще тепле яйце. Тут вперіщив дощ, і всі зрозуміли, що кінця світу сьогодні не буде, а буде довгожданна злива. Перші хвилини дід раз вперто чекав під грушею на з'яву янголів,